Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tervetuloa jälleen mukaan yhteen Verkostovapauteen podcastin tarjoamista mahtavista yrittäjähenkisistä haastatteluista. Tänään kanssani keskustelemassa on somessa aktiivisesti henkilöbrändien rakentava laillistettu kiinteistön välittäjä Roni Arvonen. Ronia tituleerataan nuoren polven moderniksi ja analyyttiseksi kiinteistön välittäjäksi. Hän onkin erittäin aktiivinen somen hyödyntäjä, sillä noin puolet asiakkuuksista saa alkunsa sosiaalisen median kautta. Erityisesti Twitter on Ronin sydäntä lähellä, sillä twiittejä on lähtenyt eetteriin lähes 6500 kappaletta. Löytyykö hän Ronin työkalupakista Twitterin lisäksi jokin muu somekanava päivittäiseen käyttöön? Tervehdys Ronia ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Tervehdys Mikko, kiitos kun saan tulla mukaan. Kyllä, loistavaa, että saatiin, saatiin tota, sovittua haastattelu kanssa. Ja, tota, kerrotko tähän haastatteluun alkuun heti, että kuka oot, mitä teet ja missä päin sä oot tällä hetkellä? Roni Arvonen, Mä olen kiinteistövälittäjä Helsingin BU-LKV-llä, siinä Miten tämä verkostavapauten podcastiin kuuluu paikkariippumaton työskentely ja yrittäjyys olennaisena osana? Niin miten se sun kohdalla toteutuu, että tosiaan kun olet kiinteistövälittäjä, niin siitä rinnalta jotain muuta liiketoimintaa? Itse asiassa ei löydy opiskeluaikana. Yritys oli kova ja niistä lähtenyt lentoon, että ei löydy. Okei, okay. eli tota Tyytyväinen, vähän keskusteltu, niin tässä vähän taustatietoa löytyy, eli, eli tota, kiinteistövälitys on eräänlainen työkalu ehkä tähän isompaan asiaan, joka, joka Ronin taustalta löytyy, niin tota, haluatko ehkä hiukan jakaa meidän kuuntelijoiden kanssa sitä, että, että minkälaisia ajatuksia tässä sun tota, kiinteistövälittäjäuralla on ja ehkä mikä se isompi kuva siellä taustalla on? Joo, ilman muuta. Eli... Mä näen itteni enemmän kuitenkin, kun jo nyt ammattisijoittajana ja, ja kaikki, mitä mä tein välitykseen liittyen, niin se johtaa sitä polkuun kohti, si kohti sitä, että ei mun joskus enää tarvitse niin paljon töitä tehdä, vaan jos rahat tekin paljon töitä, on se sitä. se on taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu, mutta mä olen sille sanalle itse vähän allerginen, niin se ammattisijoittaminen kuulostaa vähän oikeastaan aika paljonkin paremmalle, niin sitä kohti mennä ja se on se the big why, miksi jaksaa tehdä niinkin paljon töitä kuin mäkin tein. Kyllä, kyllä. Miten tota, alun perin silloin tota, sanoit tuossa nopeasti, että opiskeluaikoina oli muitakin yrityksiä, niin miten tota, tämä kaikki sun kohdalla sit lähti, lähti tavallaan pyörimään tähän suuntaan, että mitä sä nyt tällä hetkellä teet? No, se lähti sattumien kautta, että et oli oikeastaan koko, aina ajatellut aika, aika pitkälle, mutta sitten jossain peruskoulussa saakka mä halusin jossain kohtaa olla. Juristia, mä halusin olla diplomi ja jossain kohti meni siihen, että yli lukion alusta, mä ajattelin, että ei vitsi, että musta tulee pankinjohtaja, että se on siisti hommaa. Että hyvä palkka ja varmaan hienoa autoja saa olla siellä konttorissa antaa ihmisiin rahaa, se olisi siistiä. Ja sitten mä kaiken rakensin sitä myötä, että kävin intit sitä varten, kävin kauppakorkeakoulu, menin sitä varten, että se olisi sitten mitä alkaisi tehdä, mutta sitten mä totesin, että ei vitsi, että ei, ei musta Yrittäjä siellä on kuitenkin, niin ei, ei musta ole siihen että kahdeksasta neljän tai jos olisi tällaisista töistä, niin se olisi ehkä vähän enemmänkin. Ne ei ole kiinteä sen palkkaa Ja mä jostain sit löysin tämän myyntityön. Itse asiassa se lähti yhdessä kesätöistä, missä mä olin puhelimyynnissä. meni kauhean hyvin. Se innostui myynnistä tosi paljon. Ja vähän sitä ennen niin ottamisesta innostuin tosi paljon. Ja luonteeseen kuuluu se, että mä kahlasin kaiken mahdollisen asuntoihin liittyen sit läpi. Ja sitten kun nämä kaksi yhdistin, niin sit aika luonnollisesti sit asuntojen myymistä. Ja tästä sitten ollaan. Kyllä. Miten, tota noin, niin, äh, mitäs aikaikkuna tässä elellään nyt tosiaan, että sulla on ilmeisesti aika tuoretta sun kiinteistön välitysura. Joo, se on siinä mielessä tuore, että olen ollut välittäjä nyt noin, eli lainestettu kiinteistön välittäjä puolitoista vuotta. Että en mä sen kauemmin ole. Ja sillä on vähän erilainen kärki tähän, että mulla tulee asunnon myyjät löytää mut ennen kaikkea tuota sosiaalisesta mediasta kirjoitan. Blogia julkaisen Instagramin ja LinkedInin, niin Twitterin, Facebookin ja vähän sättiikin, niin sinne kuvaa. Vaittaa laittaa etteis likoon, niin sieltä ihmiset sit löytää ja se on ollut kyllä tosi kiva ja siitä mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen, että se toimii nykyään niin. Kyllä, eli itse tosiaan Roniin törmäsin alun perin oikeastaan tämän niin, niin sanotun henkilöbrändäämiseen ja, ja sosiaalisen median aktiivisen käytön niin perusteella niin tota, miten, miten sä alunperin hoksasit valjastaa sosiaalisen median tavallaan, myös niin työtä tukevaksi käytöksi? No, tämä oli tosi hyvä kysymys. Mä näin, että kun seurasin LinkedInin ja, ja Instagramin ja muuta, niin siellä oli myyjiä, jotka niin myy omaa tuotettaan palvelua siellä. Mutta mut kuitenkin sellainen asiantunteva välittäjä puuttuu ihan kokonaan, että et muun muassa koko Twitterissäkään Suomessa, mun käsityksen mukaan, tai korjata, jos löytyy tarkempaa tietoa, noin 70 000 aktiivista käyttäjää, Twitterissäkään yhtäkään niin kuin välittäjä, joka olisi oikeasti niin kuin läsnä ja siellä ja oma itsensä. Mä katson, että siellä on valtava tila, sama juttu Instagramissa on kokonaan semmoinen tila mentävänä, LinkedInissä on kokonaan semmoinen tila mentävänä. Toki siellä oli, mutta ei, ei, mitä kaveriltakin kysyi, niin kukaan ei oikein osannut nimetä ketään sieltä. Ja näin, niin kuin asiantuntevaa, niin mä että itse, että mä otan tuon kiinteistön välittäjä, asiantuntijan tuolta, kun sen siinä roikkuu, niin mä otan sen pois, otan sen mä ei ei keneltäkään tarvinnut mitään lupikysellä, kun mä lähdin tykittämään vaan sinne sitä, ja, ja sitten se sitten lähti, että se idis, että mä näin, että siellä on tilaa, ja, ja sinne sitten mentiin. Kyllä, kyllä. Eli markkina oli rakoa niin sanotusti ja sitten päätit täyttää sen hyvällä palvelulla. Sen verran otan kiinni, että ehkä tuohon Twitterin aktiivisiin käyttäjiin niin heitän yhden nollan perään. Taitaa olla 700 000 suomalaista käyttäjää. Tämmöisen luvun on jostain, jostain katsonut. Ja tota... No, ja, ja. se on varmasti se... paljon lähemmän kuin minun saan oikein <laughs> <Kyllä>. ja, hei, <laughs> tota. no, sillä Sanotaan, että sillä välillä, meidän, meidän niin heittoja välillä, niin varmasti löytyy oikea vastaus. Loistava. No, niin, no, niin. tota, miten tämmöinen henkilöbrändi nyt sit lähdetään muodostamaan, et sanotaan, että tota, meilläkin tässä kuuntelijoiden joukossa varmasti on paljon yrittäjiä, jotka tavallaan myyvät niin sanotusti itseään ja omaa niin kuin osaamista ja palvelua. niin, niin miten sitten tavallaan sitä omaa asiantuntijuutta ja, ja omaa henkilöbrändiä viedään sitten sinne someen? Toi on niin ikävä, ihan hirveän hyvä kysymys. Ja sitä viedään niin, että ollaan tosi aktiivisia, aitoja omi itseään ja postataan sinne hyvää laadukasta tavaraa mun mielestä joka päivä joka some, jotain vaihtelevaa, mikä kiinnostaa itseä ja mikä auttaa myös muita, että sellainen vahva auttamiskärki koko ajan edellä, että aina kun postaa jotain jengi pitäisi jotain siitä saada, on se ihan sitten vaan hymy tai tiedonmurusi tai muuten se asiantuntijuus miss on, niin ihmisen pitäisi saada jotain, esimerkiksi mä voin jakaa, että ja jaankin ne asuntokauppaan liittyviä, liittyviä vinkkejä, niin ihan tavallisille kodinvaihtajille kuin asuntosijoittajillekin ja mä tiedän, että mun Neuvoilla ihmiset on säästänyt ihan tuhansia euroja omissa asuntokaupoissaan sitten ja päässyt uusiin koteihin ja päässyt vanhoista eroon ja näin, ilman, että mä oon ollut aktiivisesti niin välittäjänä siinä tai näin, niin, niin, niin sellast, sellainen auttamiskärki, kun sinne laitetaan, sit laittaa, että sinne oikeasti peli, ihmiset tulee sellainen fiilis, että ne tuntee sut ja näin, niin silloin ne voi siltä koska jos kukaan ei tiedä, kuka sä oot, niin ei, ei ne silloin voi, voi siltä ostaa. Ja, ja, ja oikeasti mikään niin myyntimeestä satuta enemmän kuin se, että et joku tuttu tai hyvä kaveri niin osti sen palvelun sulta, mitä sä myyt, koska se ei tiennyt, että sä oot se tyyppi, joka sitä myy. Ni sen kanssa välttää kaikki ja saa kaikki nämä kaupatkin kiinni, niin kyllä se henkilöbrändi on. Se, se on tän ja juttu, se on kova juttu. Kyllä, kyllä. Eli tosi paljon on niin kuin erilaisia työkaluja ja, ja alustoja ja palveluja, joita voi hyödyntää just siihen, siihen tavallaan se oman osaamisen ja asiantuntijuuden esille tuomiseen. Mutta mitkä kanavat sun olisi olis parhaita tällä hetkellä, että jos puhutaan nyt vaikka suomalaisesta somesta? Se on se ihmistä, että itse kun on tosi asiakeskeinen ja ly lyhyesti, niin silloinhan se on aika selvästi Twitter. Ja vastaavasti, jos se on tosi visuaalinen, tykkää kuvista, niin sitten se itselle se on se Instagram, ja sitten jos tykkää tehdä niin se on sitten Siellä on myöskään esimerkiksi vinkki, vinkki siellä ei yhtäkään välittäjä. Mun mielestä ainakaan mä en ole että kunnolla. Ja näin, että se lähtee ehkä enemmän sieltä, että mikä sopii sun persoonallisuustyyppiin. Ja mulle se sopii Twitter ja Linkedin kaikisten niiden äidinkielin poikana tekstin tuottoa on ollut aina, aina, aina, aina mun juttuja. Nyt se sehän lähti siitä, että mä saan joskus pienenä poikana aika paljon rahaa, kun mä osasin äidinkieltä hyvin ja pärjäsin siinä. Toki ei se paljon rahaa ollut, mutta oli se pienelle pojalle paljon. Sitten se oma kirjoitusinto lähti ja sitä kautta mulle on sitten erä LinkedIn, mutta jos tykkää tehdä videoita, se on YouTube, jos ne on, kuvan, ne on Insta ja jos muuten hassut tulee, se on Snappi. Ei se sillä tavalla väliä ole, kunhan vaan saa sitä seuraajapiiriä piiriä rakennettua luottamusta sitä kautta. Luottamuksen rakentamista se on, et, et, et se, miten mun mielestä kannattaa sinne valitsemaan se sit lähtee niin lähtee sinne niin, että et niin kun, kun ne pyytää tarjouksen jostain, esimerkiksi on no tässä tapauksessa helppo käyttää kiinteistövälitystä, ne pyytää sinne yhden ihmisen käymään ja sitten ne pyytää sinne muut. ne luottaa, että Roni on hyvä jätkä, Roni ei mua huijaa, mä luotan siihen ja menen ja toimitan ja mä ainoa joka siellä kävi ja kaikki voitte. Niinhän se pitäisi mennä. Sitten kun ois hyvä, niin se mitä sä myytkin, niin ei sun tarvitse kilpailla. Mutta sitten päästään taas siihen, että et täytyy olla livenäkin niin kun, ihan hirveän hyvä, koska jos somessa vaan pöhisee ja sitten menee asiakkaalua ja menee kaikkiaan avannosti, niin se ei ole hyvä juttu. Ja, ja näin, vasta se vastaa kysymykseen. Niin. Eli sieltä saattaa sit tulla myös sit tavallaan, että se oma osaaminen täytyy myös olla sit korkealla tasolla, että ei vaan tyhjiä sanoja, koska jos näin käy, niin sit saattaa se somen nurjapuolikin tulla esiin, että sitten lähteekin se tavallaan se kielteinen ja negatiivinen niin kuin, juttu ja kaiku lähtee leviämään siellä somessa, että, että toi onkin toi tyyppi, ketä vaan puhuu, mutta se ei ole saanutkaan tehdä yhtään, eli, eli täytyy olla myös sanoille katetta. No se on just niin, että ja tai myyntihenkilöstä kertoo kaikista eniten asiakkaiden, sanat ja omat teot, että lopuksi ne omat, omat, omat sanat vaan helisee, että tärkeintä on silti, vaikkakin että niin kuin somekärki on hyvin, hyvin vahva, niin, niin, niin silti täytyy livenä se tehdä, ja se perusmyyntityö mitä tehdään, niin se on ihan tosi vankkana ja kivijalkana, että ei ne ikinä toisia, toisia ainakaan mun kohdallani niin Kyllä. Miten tota noin, ihan jos, jos tota tästä kuuntelijasta nyt joku on ihan ensiaskeleita ottamassa tuolla somen parissa ja, ja niitä kanavia on just niin älyttömästi, kun tuossakin luettelit erilaisia vaihtoehtoja, että mikä kannattaa ottaa ehkä haltuun milläkin tavalla, niin onko se sitten niin parasta, että keskittyy vaan siihen yhteen ensiksi ja pyrkii hallitsemaan sen ennen kuin lähtee sitten levittäytymään ehkä kaikkialle niin kuin somekanavi? No joo, mä lähtisin itse asiassa toisin päin ja ottaisi joka ikisen kanavan haltu. Esimerkiksi o, mitä... Itse niin mä postasin 30 päivää putkeen joka, joka some joka päivä. Ja sitä kautta niin sai hyvin näkkiä riiliksi, se, että, että mihin, niin kun, mi mihin some-julkaisu kuluttaa mua paljon ja, ja mikä tulee ja mikä on sitten taas se, se some. Ja oikeastaan kannattaa keskittyä siihen some, että kun saatat puhelimen taskusta tai laukusta, niin se some, mihin sun käsi menee ekana, mihin sormi napauttaa ekana, niin se on kyse se sun luontaisi some ja sinne kannattaa paukuttaa. Muissakin kannattaa olla. Jotta, ne sut, jotta ihmiset löytää monesta paikasta ja se sun jälki jää joka paikkaa. Et, et vaikka se on sitten, esimerkiksi mulla on Twitter on, on, on kuitenkin se kaikista vahvimmimmista joka päivä. Keskimäärin siitä, kun mä aloitin, niin mulla on kuusi tuhat jotain twiittia. Se on keskimäärin 14 per päivä. Kuusen puolella mä... nyt se on varmaan kasvanut muutaman sadalla. <laughs> no, <laughs> yli. Ja, ja tota, niin, niin se on se idiset, että ihan hirveästi kamaa sinne ja sitten kun ne Esimerkiksi ihmiset törmää, vaikka ne seuraa sinua Twitterissä paljon ja seuraa, ne törmää sinua Instagramissa, niin ne helpommin painaa sitten tykkää. Että vaikka Twitteri se olisi x kertaa päivässä, vaikka Instaa kerran pari viikossakin, niin sä oot silti aktiivinen siellä. Ja minä jostain kuullut, että et ehkä säkin koetetaan tällaista vastaavaa kuuluu, että et jos ihminen, ihminen näkee sinut kolmessa paikassa, niin silloin sen pitäisi sinulle luottaa. Mä uskon niin kuin tällaiseen. Kyllä. Miten sitä tuota ihan näitä käytännön postauksia, että, että, että onko se sitten se sama teema, että jos sä postaat johonkin somepalveluun jonkun jutun, niin kierrätätkö sitä samaa sisältöä eri palveluihin vai, vai keksitkö kaikki aina, aina uusiksi ja, ja tavallaan eri twistillä? Kyllä siihen pieni eri twisti kannattaa aina laittaa. Hyvä miettiä, että, että mitä ihmiset on menossa tekemään, kun ne näpäyttää iPhoneilla auki, vaikka Twitterin. Twitter-ihmiset menee hakee tietoa. Jos avataan Insta, niin sinne mennään niin viihtymään ja katsoa upeita visuaalisia juttuja näin. Voin sen saman sisällön postata, mutta joku, joku pieni, pieni twisti sinne esimerkiksi. Esimerkiksi jos postataan LinkedInin niin kuvan ja kirjoitan sinne sitten jonkun, jonkun lyhyen tekstin. Mä en koskaan kirjoita mitään pitkää. Okay. Niin, kun on niin paljon kaikkea muutakin, mitä ihmiset jaksaa lukea, ja silloin kun ne lukee sitä mun juttu, niin, niin silloin nehän sanoo ei ihan kaikelle muulle. Heti jos ne tylsistyy, ne mennä jonnekin muualle. Niin esimerkiksi mä pistän niin semmoisen sanotaan niin kun, 10 senttiä pitkän tekstin ylhäällä alas, ja sinun voi ottaa saman kuvan Twitteriin, ja siinä lukee yksi lause, joka Kyllä. on lyhennetty kokonaan. Niin sama, niin voi samaa sisällä, että joka paikkaa, mutta vähän sellainen eri kärkiä, niin kuin maalaisjärkiä, että se, ja kyllä se luonnostaan, kun sitä miettii, niin kyllä se sieltä sitten tulee. Kyllä, eli varmaan jos kohdella... kokeilujen kautta ja testaamisten kautta, niin sitten varmaan näkee, että mikä tavallaan jää kiinni ja mikä ei jää, ja sitten ehkä sitä, mikä toimii, niin sitä sitten lähtee niin kuin tavallaan tekemään. No ihan just niin. Esimerkiksi Twitteri. hyvä julkaisin, julkaisin tuossa joku aika sitten kaikki stadissa toteutuneiden miljoonakauppojen määrä. Niin, niin se on semmoista, mitä mä en ainakaan Insta laittaisi, Insta Instas hirveästi kiinnostaa niin kuin numerot. Ja vastaavasti sitten Twitteriin, niin mä en rupee mitään upeita kuvia, niin kuin varsinaisesti laittaa muuta kuin kuvituskuviksi ja näin. Et se on ihan maalaisjärjenkävää, kun sitä miettii, niin siitä saa sitten hyvin kiinni mun mielestä. Kyllä, kyllä. Eli samat, samat periaatteet niin ihan oikeaan elämään ja sitten tonne some-elämään, niin ne on ihan samoja juttuja, vaikka sitten ehkä välillä yritetäänkin tehdä vähän, vähän jotain erilaista. Juttua. Ja yleensä ehkä somessa ajatellaan usein niin, että sinne tuodaan niitä kohokohtia esille, kun sitten taas oikeassa elämässä niin ne on vaan niinku se pieni osa sitä kokonaisuutta. Et ehkä siinä on jotain tällaista pientä niinku eroavaisuutta ehkä, mutta sitten pitää nähdä sen läpi varmastikin. Just niin. Ja some, niin mun somessa esimerkiksi, kun kommentoi, ihan sama missä somessa kommentoi, kommentoi aina samalla tavalla, että oma kommentointi ei, ei ole riippuvainen niin siitä, olenko linkkarissa vai ig :ssä. Ja, ja mun, mun mielestä se some on, on ihan hyvä nyrkkisääntö kirjoittaa niin, että ihan kun se olisi sun parhaiden kavereiden, kavereiden WhatsApp-ryhmä, missä on pari tietysti, ketä sä et tunne. Sä et kirjoita sinne ihan niin kaikkea häräyksiä, mitä sä kirjoitat, kun sä olet kahdestaan niin kuin, hyvä ystävän kanssa WhatsAppissa, koska ne ei ole välttämättä julkaisekelpoista kamaa, mutta kuitenkin miettii, mitä sä kirjoitat, korjaat kirjoitusvirheet ja näin. Niin ihan kun se olisi ihan yksi suuri hyviä ystäviä WhatsApp-ryhmä, missä on pari tuntematonta, niin sitä kautta kun kirjoittaa on aito itse. Niin, sitä kautta se toimii kyllä hyvin. Kyllä. Ja sitten se kohdeyleisö varmasti, joka resonoi sen sun, sun tota, sisällön ja sun tekstin kanssa, niin se sitten varmasti löytää sut ennemmin, ennemmin tai myöhemmin. Kyllä se löytää, kun tarpeeksi postaa. Ja tuosta sanoit, että mainitsit tuon somen kiiltokuva, niin sitähän me kaikki rakennetaan myös itse. Ja sitä on hauskaa, että ne tyypit, jotka sitä tietoisesti murtaa kertoa kertoo omiin heikkouksiin, niin niistä kyllä kaikista eniten. Ja sitä yritän parhaani mukaan tehdä. Esimerkiksi tuli tuolla Hakaniemessä ajettu... Auton kulma kukkaruukkuu, ja siitä mä sitten kerron ja kirosinkin sinne, ja se on yksi, jos, niin jostain syystä mun yksi videotyyppi IG-store ikinä. Kyllä, kyllä. Ai... Kun kerroin, että mä niin kulmaisin, että mä vielä ihan hirveän kauan, ja mä aina kirosin sitä, että nyt... Suoraan sanoa, että niin. <laughs> Se ei jotenkin, seikä siitä, että meni miljonäkäänpä kaupaksi. Se ei varsinaisesti samalla tavalla kyllä kesää. Se on jotenkin varmaan tällainen, että kun näistä ihmisten haavoittuvaisuus, niin siihen on jotenkin helpompi samaistuu kuin taas niihin lo niinku loistaviin menestyksiin. Että vaikka niistä niinku tyynyi niin ja ollaan onnellisia jonkun puolesta, mutta ehkä ne haavoittuvuudet on ne, mihin sitten jotenkin samaistutaan tässä niinku elämässä. Joo, joo, just niin, että sä näytät, että sä oot ihminen, että tässä tyyppi. ennen on pelkkiä matkakuvia, missä oot selkä kohti kameraa, jossa jyrkäntäjösiin lukee hashtag Kroatia. Kyllä. Vaan tulla on oikeasti jotain niin annettavaa. Kyllä. Tosta tuota, tuota, osumasta niin otit varmasti kuvaan siitä autosta ja, ja laitoit siihen, että näin kävi, vai? No, kuitenkin sillain, joo. joo. Siinä sitä ne oli ihan aitoi ai harmituksen harmituksen tunteita, mitä sinne tuli laitettua. On no aina hyvä, kun postaa jotain, mikä jännittää postilta, niin se on varmasti hyvä, koska silloin kun kovin moni ei, ei sitä uskalla tehdä ja silloin sitä semmoista sisältöä ei ole tuoda varsinkaan Suomessa kovin paljon, niin silloin siitä kyllä tykätään aika hyvin, koska se erottuu taas erottuminen markkinoinnissa niin aina hyvä juttu. Kyllä, kyllä. Okei, tässä on tosi hyviä tärppejä, tulee koko ajan. Koko ajan, kun tässä Ronin keskustellaan, niin, niin yksi semmoinen, mitä monille varmasti just on toi, kun mainitsit, että ei välttämättä oikein uskalla laittaa. Ja moni kokee olevansa luonteeltaan. Se on varmaan aika, aika inhimillistä, että koetaan jotenkin, että ei, ei, ei niin uskalleta, ei, ei muita kiinnosta tämä juttu. Niin mitä sä sanoisit sellaiselle, että kun, kun lähtee, lähtee tavallaan alkuun ja lähtee postailemaan juttuja someja ja edelleen jännittää ja kokee olevansa introvertti, niin tota, mitä sä sanoisit sellaiselle henkilölle? No, tämä on periaatteessa mulle helppo kysymys, koska mä olen itsekin hyvin, hyvin introvertti, että jos kaikenlaisia Myers-Prixeja, Myers mitä muita testeitä tuolla netissä on, niin mulle aina se että tulos, että mä oon noin 90 pinnaa introvertti, että mä oon sellainen ekstrovertaamaan mä oon opetteleva introvertti, ei siinä ole mitään muuta kuin rupeaa vaan postaa, vaikka se jännittää, niin koko ajan se jännitys niin kuin siitä pikkasen katoaa, mutta viimeksi kun laitoin blogiin menee ja sinne tuli kirjoitettua taas, Ehkä liian avoimesti, miltä itse asiassa tuntuu ja miten niin kuin menee, niin kyllä se jännittää. Mutta siihen niin kuin tottuu. Ja esimerkiksi niin kuin introvertteja täällä maailmassa niin on esimerkiksi niin Elon Maskon introvertti jonkun tutkimuksen mukaan, samoin Arnold Schwarzenegger. ja niilläkin menee ihan hyvin. Mä en tässä todellakaan vertaiteeni näihin tyyppeihin, mutta nekin on introvertteja, kyllä. Niin, niin, koska nekin sen niin kuin hoitaa. Ja, näin. ja mun mielestä se introvertti ja extrovertti, niin sä voit opetella extroverttaa vaan. Ja introvertti ei todellakaan ole, ole niin kuin heikkous tässä päinvastoin, että se on aika kiva, kun sä oot ehkä niin kuin introverttina harkitsevampi ja mietit juttuja oikeasti alus loppuun saakka niin kuin enemmän ja harkittuu sisältöä. ja näin, introvertti on mun mielestä aika kova juttu. Kyllä, kyllä. Ja just varmaan se, että jotenkin niin kuin ylittää itseään ja, ja nimenomaan oppii niitä juttuja, miten, miten tavallaan ehkä tuodaan itseään esille, niin sitten se muuttuu aina askel askeleelta ja postaus postaukselta helpommaksi ja helpommaksi, vaikkakin se ehkä jännittäisi, mutta kuitenkin, että se on se luottamus siihen omaan tekemiseen kasvaa koko ajan, kun sä teet jotain juttua. Että on tosi vaikealla seppä syntyessä. Todellakin. Ja kun some alkaa postaa, niin se... Ajatus, niin kun, jos mä aloittaisin uudelleen, niin helpottaisiin paljon, että, että tykkäystä määrästä, että välittää yhtään. Mäkin postaan, jos mä laitan ig ja jotain, mä pistän se saman, menee Facebookin ja jaan sitten henkilökohtaiselle seinälle. Niin ihan perus on, että mä saan Facebook-jakoon niin tykkäyksiä kolme, missä siinä on sitten äiti ja parisukulaista. Eikö se laittaa? Se näkee kuitenkin tosi moni. koska näyttö on se juttu ja se, miten usein sä näyt sinne sun viiteryhmään, niin se niin se on kova juttu. Ei haittaa, jos sitten ei kukaan tykkää, koska silloin kukaan ei sitä oikein nähnyt. Ja jos ei kukaan ei sitä näe, niin ei se voi olla noloa silloin, eikö niin? Näin on. Kyllä, eli täytyy nähdä vähän niiden tykkäysten läpi tavallaan, että se ei ole se itseisarvo, vaan se mm -hmm. ehkä sitten, mikä siellä on sitten taustalla oleva tarina ja, ja mihin se sitten johtaa. Kyllä, näyttökerrat. Ja sitten kun sä näyt, mihin ihmisen kun sä klikkaa sun profiiliin, jossa sä oot täällä niinku varsin vahvalla myyntikärjellä niin itsekin on, niin se... Niin kun, kun sä näyt, niin sun täytyy nähdä, että et yhdellä silmäyksellä maks 5 sekuntia, mielellään yksi tai kaksi sekuntia. Mitä sä teet, mitä sä myyt, mitä sä, sä palvelet ihmisiä. Heti kun klikkaa profiili auki, miten sä tietää, että et, et, et, mitä sulta voi ostaa. Ja maailman helpoinen siellä se puhelinnumero, sähköposti ja näin. Että et, et, mitä sulta voi ostaa, niin heti pitää se nähdä. Muuten, muuten tuolla somessa niin kyllä ihan tyhjää brändää, että et, et, et ei silloin ole mitään jiitä. että sä tuonne ja, ja huudat ihan, ihan himona ja... Sitten sit kuka ei tiedä, mitä sä tiedät. Meiltä kaikille varmaan tulee heti mieleen. Pari-kolme sellaista tyyppiä, jotka sinne huutaa koko ajan, mutta ei, ei vitsi, ettei tiedä, missä ne on töissä edes. Kyllä, Kyllä, kyllä. Tota, Okei, okay. niin. nyt on tosi hyvä, tosi hyvä matskuu tota, tästä somen käytöstä. Ja, ja voitaisiin ehkä tässä kysellä sulta ihan muutama vähän henkilökohtaisempi kysymys. Eli, eli mistä sä, Roni Arvonen, nautit elämässäsi eniten juuri nyt? <laughs> Työnteosta. Tämä on se juttu. Mä, mä koitin tuon toissa viikolla. Niin ihan vaan maata ja olla. Pyhjäsin kalenteria oli, oli sellainen, että ei ollut mitään vakaisia, Koitin katsoa leffoja, lukea kirjaa ja olla vaailma. Lähi jumas minnekään. Joka maali viikonloppu ikinä. Ja heti kun koitti maanantai ja pääsi, pääsi töihin, niin mä oon hyvin onnellinen. Mä tiedän, mä oon ihan super erilainen, mutta tässä vaiheessa mä nautin työnteosta enemmän kuin mistään muusta. Ja, ja mä uskon, että, että, että, että se, se elää myös ajassa. ei se jossain kohta sit ole, kohtaa sitten ole perhe ja matkustelu ja jotain, mutta kyllä nämä. Parikymppisyyden, parikymppisyyden ikävuodet, niin kyllä mä, mä teen töitä niin paljon, että kyllä kaikki muut hirvistää ehkä itse. Kyllä, loistavaa sen, että kyllä tota, noit, välillä tuntuu, että tällainen työnteon tota, ja siitä nauttiminen, niin se on vähän tämmöinen katoava luonnonvara. Se on todella mahtava kuulla, että tavallaan nauttii niin paljon siitä, mitä tekee ja, ja on se iso kuva siellä taustalla selkeä, niin sitten tavallaan koko ajan se, se oma suuntaan sinne sinne, sinne oikeaan päin ja, ja haluaa, niin kuin se työ vie sinne. Niin tota, Mitä se mahtavampaa? Eikö niin? Jos sulla on suunta ja tavoite ja tarkoitus, niin sä et voi palaa loppuun mun mielestä. Ja, mutta taas vastaavasti, jos, jos, jos ei ole mitään suuntaa eikä tarkoitus ja vaan vetää vanhantaista perjantai, niin sijaan piippuu ja, ja vaan sen takia, että voi seuraavalla viikolla tehdä sama uudestaan, kuin vanhasta työssä ei ole mitään jäljellä, niin totta helkkari palaa loppuun. En mä tiedä, että et mä oon. Tämä ja mä hullu. Tiedän sen etukäteen ja mä tiedän myös, että tämänkin ja jakson ehkä kuunteli joku sellainen, joka leimaa toi, että, oh, että ainakin palaa No, nyt tehnyt tätä puolitoista vuotta putkea käytännössä ilman yhtään lomaa. Ihan pienet lomat on pitänyt. Niin pienet, että kyllä siellä lomalla vaan koko ajan ahdisti, että en mä kyllä enää lomaljaksaa mennä. Kyllä. Että varmasti se vaihe tulee sitten joskus, mutta se odottaa siellä joskus, jos siltä tuntuu sitten. No, just niin. Mm. Et jos ei huvita mennä lomalle, niin en mä ainakaan. Sen takia me omalle, että joku sanoo mulle, että se olisi hyvä. Kyllä, ja, koska olisin, itse, itse sen tunteita on ja, sandarkkaan. Niin. Eikö niin, ja sitten jos pöinnautti tulee, niin, niin oma vikasin sitten oli. Ja. Ja enkä mä sitä kiellän, että se voisi tulla, mutta mä en itse henkilökohtaisesti, mä en usko siihen, miten henkinen olento voisi palaa kuin kynttilä. En mä näe sitä. Kyllä, kyllä. se on hyvä. Hyvin tota, hyvä luotto ja ihan varmasti se menee, että sen itse sitten tuntee, että tota, et miltä, miltä kulloinkin tuntuu ja jos on löytänyt se oman fiiliksen ja oman jutun, niin tota, se päinvastoin voisi kuvitella, että se vaan tuo lisää sitä energiaa ja sitten se laittaa se hyvän kiertoon kuin se, että et kävisi se, se, se tota, toinen vaihtoehto. Kyllä, mun mielestä mies on luotu tälle planeetalle tekemään töitä ihan julmetun kovaa ja mikä ei ole tyydettämpää kuin mennä nukkuun semmoisen päivän jälkeen, kun sä oot saanut vedettyä sellaisen. Sanotaan 15 kohdan vaikein tudulista maalia, että ja sä tehnyt ne kaikki ja nukkuu, niin, niin ei, ei, ei ole kyllä mitään parempaa. Kyllä. Okei, mutta vastapainoksi voisi ehkä tota, sun tässä työuran aikaa ja, ja muutenkin, että tota, varmasti jotain vaikeuksia ja ongelmia ollut tässä, niin tulisiko mieleen, että joku sellainen, jonka haluaisit nostaa tässä esiin? Oli kuule, kyllä se, se, sehän on niin, että et, et niin kun, kun menee menee hyvin, niin sitä kautta sitä ennen on ihan määritelmällisesti pakko olla jakso, että menee tosi huonosti, koska jos semmoista huonoa jaksoa ei olisi, niin silloinhan kaikki olisi menestyneet, ja kaikille menisi hyvin, niin se on, se on pakko puske, että sellaisen ihan kammottavan epävarmuuden yli ja sellaisen luovutuksen fiiliksen ja pelon ja jännityksen ja kaiken sellaisen paskan läpi on pakko pakkopuske, jotta, jotta se menestyksen sieltä takaa löytää, koska jos sitä ei siinä olisi, niin kaikkihan täällä olisi menestyneet. ja näin. Niin, niin kyllä se uran alku oli kun eka kerran astelin kiinteistömaailman ovet sisään ja, ja, ja sitten sen jälkeen, kun se nyt on tässä kohtuullisen hiljattain jokin ku, jo, niin kuin joitakin kuukausia sitten lähtenyt menemään tosi hyvin, niin, niin se, varsinkin se kiinteistömaailma ja sen jälkeen vähän aikaa, niin kyse. mä mietin luovuttamista ihan rehellisesti viikoittain, ennen ihan joka päivä, koska tosi hyvinkin päiviä oli, mutta mut kyllä se, se on niin raskasta kuin varsinkin tässä välittämisessä. Sä <laughs> kuulostaa miltään itkulta nyt, eikä, eikä sillä lailla. Mutta kun, kun välittäjä, nuori välittäjä herää aamulla ja menee eka kertaa töihin, ja miksi ei parin kuukauden jälkeen töihin, kun ei sulla ole töitä, koska on työ on myydä asuntoja, ja tässä on se homman nimi, on, että mistä sä saat ne hitsin kämpät myyntiin, jos ei sulla ole mitään myyntävää, saat oot toimistolla sitten. Eikä ole mitään. Joku ei ole pohjapalkkaa, ei ole mitään, ja nolla tulee laina silloin tällöin. Ei toki enää, mutta joskus tuli, niin se on, se on tosi innoittavaa. Ja se eka vuotta, niin se oli kyllä ehdottomasti elämäni raskain niin kuin ikinä. Ja en toivottu sellaista alkuun niin kenellekään, että saa kilometrikorvalusten kavaa vaan ajella. Ja silti pitää someen keksiä kaikkea kiva ja positiivista ilman, että ikinä someen valehtelee, Ja someen muuten ikinä saa valehdella. Sen, se, niin kuin se, se on epämoraalista, niin siitä jää myös kiinni ihan varmasti Ja se, se ei kannata aina, aina rehellisesti. Kyllä, kyllä. Tuossa tulee taas hyvin ilmi se tavallaan se haavoittuvaisuus. Sit, Kun on, on se alku on tiukkaa ja kertoo rehellisesti, niin ihan varmasti siitä se, sit, se, se tavallaan se hyvä lähtee sit poikimaan, kun, kun vaan ei, ei fuulaa ihmisiä ja seuraajia. Joo joo, ja tänäkin vuonna on, on tota nolla kuukausia ollut niin vähän, ja mä oon niistäkin kertonut tuonne ja ne on sellaisia, että, että sieltä sit tulee sellaista emojiin ihmisiltä. Et näin ja se, on, se on aika. Se on kiva, vaikka se on, se on niinku kiva. Se kiva, niin kertoo kuitenkin, kun menee huonosti. Ja, ja ja Sitten se on myös aina, jos kertoo, että et menee somessa hyvin. Huomasit, ta, että taas tää triittaa tuonne tai mutta aina se kertoo, että menee, menee niinku, tos tosi hyvin. O, on myynyt esimerkiksi. No, no postasi jotain sellaista, mutta muista, voi mennä vähän sekaisin, mutta tuossa oli... Viime elokuu, tai nyt elokuu oli, mulla on puuran paras kuukausi, myin 3,119 miljoonaa Kättelin pankissa ihan, eli velattomia asunnon hintapyyntöjä vaihtumun kautta omistajaa. Ja sitä kautta, kun kerroin tämän niin olisiko se postaus ollut siihen, että ei tämä kellään helppoa, että ajoin auto muuta just kukkaruukkoon. Kyllä se niinku harmittaa. Joku, joku tällainen, se on aina sitten hyvä. Kyllä. Mutta joo, ehkä se riittää tästä tomes tällä kertaa. Arvaa, <laughs> joo, joo ihan hyvä mat matsku, ihan matsku. on hyvä ottaa vastaan. <laughs> Millaisia tota, lyhyen ja ehkä pidemmänkin aikavälin tavoitteita sulla on? Koska nyt tuo asuntosijoittaminen siellä taustalla on, niin ilmeisesti, ilmeisesti sinne suuntaan se menee. Ja mikä, että ilmeisesti on taustalla? Tää asuntosijoittaminen, että sitten kun kysellään vähän lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteita, niin ilmeisesti se asuntosijoittaminen on siellä sitten se, se big why. Joo, asunnot on siitä, siitä tosi kiva, kun ne on sellainen yksinkertaisen ihmisen, sellainen yksinkertainen assetti sinänsä, että sulla on joku talo on osake, sinne muuttaa joku, se maksaa, että se saa asua siellä, niin simppeli ymmärtää, se on aika kiva. Ja semmoisia lukkuja ei tarvitse koo, sillä ei periaatteessa montaa olla maltillisen vivunkaan, että siitä niin kuin elää. Ei mitään niin kuin varsinaista fancya laittaa, mutta sellaista ihan kivaa. Mutta joo, noihin kysymyksiin, niin, niin, niin ka kaikenlaisia tavoitteita tässä on, ja ni niitä mä en ole koskaan oikein julkisesti avannut, ne on, kun ne vaihtuukin niin usein. Ja se on, se on tavoitteessa on se juttu, että niitä pitää vaihtua aika usein, että jos pari-kolme niin pari kolme vuotta kirjoittaa samat tavoitteet ylös, niin silloin ei, ei, ei ole kyllä kaikki. Se, että, sanotaan, että se on mahdotonta, että ne muuttuu koko ajan. Mutta on, tässä ollaan, ollaan vielä toistaiseksi varsin nuoria ja jossain määrin naiveja ja niin aika monetaristisiin siinä, siinä ne tavoitteet on, että siinä on joku autotavoite. Ja ja, ja näin joku nettotulotavoite ja näin, mutta kuitenkin sellainen, mikä tavoite mulla on, niin, niin sen sijaan, että näkisi niin kuin komissiolaskuja, niin mulla on semmoinen tavoite, että monta kuin ihmistä tulee autettua tietyllä aikavälillä. Ja se auttaminen on aina se, kun, kun pankissa käteellään, niin silloin ihmiset on, on asuntokaupassa niin sanotusti onnellisimmillaan. Ja sellainen tavoite, mulla on, että tietty määrä ihmisiä niin pitää auttaa, autettavia niin kuin ihmisiä pitää olla, niin sitä kautta ne myös ne omat komissiolaskut sitten seuraa. Ja se on muuten just niin päin. Et ensin pitää auttaa jotain, sitten seuraa komissiolasku eikä niin, että menee tapaamaan ihmisiä se komissiolasku mielessä, koska ne haistaa sen, että tämä jatkaa ainakin vaan ottamassa. Ja taas tämä toinen auttamassa, muodataan tämä. Kyllä, kyllä. Sit ja tapauksessa aikaa. myyntihän on nimenomaan auttamista, ja silloin, silloin kaikille tulee hyvä mieli ja se on win-win jokaiselle. On, on. Et, et myynti nähdään just, että et se olisi sellaista niinkun, aggressiivista ja tuputtamista ja kauppaamista, niinkun, sellaista niinkun, luukuttamista. Että niin kuin kysytään koko ajan, että ostat sä, ostat sä, ostat Ja vitsi, niin kuin tällainen moderni myynti, niin mikä ei mikä ole niin kauempaa totuudesta. Että se, miten, miten minä ja, ja, ja meillä on myy, niin se on enemmän kysymysten kautta. Ja mikä täällä on niin kuin se ongelma ja mi, mihin sä oikeasti niin kuin haet ratkaisuja. Ja, ja, ja, ja niin kuin kysyy, kysyy joku 30 miksi, kolme, 30 miksi kysymystä asiakkaat niin koko sen aikana, kun siinä ollaan yrittää ymmärtää. Niin sieltä löytää se asiakkaan ongelma ja sen ratkaisee parhaan mahdollisella tavalla. Niin se on se juttu sitten. Kyllä. Sitten noissa aikavälin tavoitteissa, niin se on se, että, että, että on kautta kyllä se niin kun yrittäjyys on, on niin vahvana, että on sarjayrittäjä kautta yrittäjä ja, ja niin sitten tekee sit sitä ja vaikka tuossa todennäköisesti tai ei, varmastikin on joskus semmoinen, että ei tarvitse mitään duuni tehdä, niin <laughs> kyllä mä tiedän, että se on ihan varma, että tee Kyllä, kyllä. Mukavien asioiden parissa, kun toimitaan, niin mikäs siinä. Tota, Onko jotain esimerkiksi just ihan tähän henkilöbrändäämiseen tai, tai ylipäätään niin somen tota valjastamiseen, valjastamiseeni. Niin löytyisikö sulla jotain ehkä kirjoja tai, tai podcasteja, nettisivustoja, joita sä ehkä suosittelisit kuuntelijoille, jos haluaisit niin kun vähän sitä kivijalkaa muurata kestävämmäksi ennen kuin lähtee postailemaan, niin, niin löytyisikö jotain lähteitä, mitä sä voisit niin kun heittää, heittää kuuntelijoille? Niin kuin henkilöbrändiin liittyen. No vaikka henkilöbrändiä, ja sitten just nimenomaan, että jos vaikka someen löytyisi jotain. Jotain, jotain tämmöisiä, mitkä olisivat hyvin tähän niin kuin teemaan yhteneväisiä. No joo, tol, esimerkiksi tota, koko maailman jos niin kuin jollain mittarella kovin kiinteistövälittäjä Fredrik Eklund, sillä on tosi, tosi hyvä kirja nimeltään The Cell, ja, ja siinä se käy sen someperiaatteet tosi hyvin läpi. Ja sitten tällainen, no aika, aika totta kai lisää ja, ja kaikki sen tietää, ja tämä Gary Vennetsakin, tämä Brassit-kirja, niin siitä kun sä skippaat kaikki ne tylsät tarinat tekee, ja kuuntelet vaan sen rakentamista ohu, niin silloin kun kyllä oikeasti tosi, tosi painavaa asiaa siellä. Että siinä on ainakin pari sellaista. Ja, ja ylipäätään, kun sä lähdet sitä niinku, omaa somepresenssi rakentaa tällaisella tällaisen niin ihminen pitää nähdä itsensä niinku, enemmän firmana kuin yksilönä, ja, ja, ja firmallahan on aina Tuotekehitysmenoja ja näitä, niin, niin kannattaa käydä paljon valmennuksia, kannattaa panostaa oikeasti siihen markkinointiin oikeasti kunnollisiin kuviin ja kaikkeen. Et, et, et se, et jos aina nostaa kaiken sen tulon, mitä on, niin palkkana ulos, niin, niin ei, ei se niin toimi, että ei, ei firma, firmakaan ei oikein kasva, jos ei se oikeasti panosta johonkin, johonkin uuteen ja kunnolliseen. Kyllä. Niin, niin tällaisia, että kyllä se sitä kautta lähtee, et, et, ja vielä jos otetaan Mä tykkään katsoa asioita tosi pitkällä aikavälillä ja, ja viedä ne sitten ihan, ihan hirveän niin perusasioista sinne kohti. niin kaikista tärkeintä, mitä voi tehdä, on nukkuu, vaadukas tunta, hyvästään jos kahdeksan tuntia, tosi terveellistä ruokaa, sopiva, sopivan niin kun, tunnin välein per vuorokausi ja sitten liikuntaa niin joka päivä. Ja sitten ahmii, itseensä kiinnostavia kirjoja, viettää aikaa, sopivasti hyviä ystäviä, kai liikaa. Ja, ja siihen, ku ja sitten muutama tietty muu tämmöinen perusjuttu, perus mitä elämässä on, niin niitten varaan kun rakentaa sen homman, niin ei siinä ole suunta mihinkään muuhun kuin ylöspäin ihan vaan. Kyllä, kyllä. Tosi hyviä vinkkejä. Ihan muutama kysymys senä jäljellä. Niin tota, Merkosta vapauten podcastissa hyvin, hyvin paljon suosiota kerännyt kysymys vuodesta Suomesta. Niin mitä sä Roni Armonen ajattelet vuodesta Suomesta? Mä olen varsin per, niin kuin perinteitä kunnioittava. Ihminen ja mä, mulle tota vuotta itsenäistä Suomen verkkaa ihan valtavan paljon suomalaiset perinteet on mulle hyvin hyvin tärkeitä. Mä olen, mä olen tuolta alun perin ihan maalais, maalta kotoisin isä maanviljelijä ja nykyään yrittäjä ja näin sieltä kotoisin. Ja, ja, ja se kun siellä, siellä on edelleen ja sieltä on tullut, niin se on, se on tosi, tos, tosi vahvasti läsnä ja tykkää oikein paljon. Että mä, olen, mä olen niin ylpeä, että saa olla suomalainen ja vaalin näitä perinteitä suomalaiset perinteet. on mulle hyvin tärkeitä. Kyllä, tosi mukava kuulla. Sä oot tosi paljon jakanut meille hyviä vinkkejä näistä somen käytöstä ja, ja ylipäätään niin kuin tähän koko yrittäjyyteen ja elämään liittyen. Niin mikä olisi ehkä yksi sellainen iso, iso ajatus, jonka sä haluaisit jättää tästä haastattelusta kuuntelijoille? Se, että on, toki toki monta, mutta yksi sellainen iso, mikä on, niin aina joka paikkaan, kun menee, niin menee antamaan sen sijaan, että ottaa Eli, eli aina, aina auttaa ja, ja aina antaa sen sijaan, että on, on aina ottamassa. Eli ihan sama, mihin menee ja pyrkisi joka paikka jättää vähän paremmaksi kuin se on. Esimerkiksi jos kävelee oman taloyhtiön rappukäytävässä tulossa ja näkee roskansi maasta, niin mitä jos nostaisi roska, roskan ylös. Ja ihan tällaisen, että joka paikka jättää paremmaksi kuin se on ja oikeasti on auttamassa, antamassa. Ja se on sellainen, että aina kun näkee tämän, niin ihmiset aistii sen ja sulla on kyllä huomattavasti mukavampi elämä sitten edessä, mä uskon näin. Kyllä, kyllä. Tosi arvokas vinkki ja jokainen kuuntelija varmasti ottaa tästä sitten Ronin neuvosta vaarin. Ihan viimeisen kysymys. Kyllä, kyllä. Maailma muuttuu paremmaksi paikaksi. Se on loistavaa, loistavaa. Kyllä, voidaan kerran. Kyllä. Mistä kuuntelijat voisivat löytää lisätietoa susta ja sun eri sometoiminnoista? LinkedInissä saa laittaa kontaktipyynnön eli Roni Arvonen. Ja sitten on joka somea, olen laittanut samalla tavalla, eli Instagramista löytyy, @etunimi_sukunimi. Sitten on tietty Twitteri, etunimi, sukunimi. ja sitten oli Facebookissa voi laittaa henkilökohtaisen profiilin seurantaa, ja jos haluaa sitä välittäjäprofiiliä seurata, niin se on sitten at roniarvonenmyy. Ja sitten mulla on oma blogi, joka toki tulee somenkin aineesta julkaistu, se on Kyllä, laita linkkejä tähän jaksoon mukaan, niin pääsee sitten kuuntelijat. Kaivamaan lisätietoa Ronista tämän, tämän loistavan haastattelun jälkeen. Mutta ei mitään, hei, kiitos tosi paljon Roni Verkosta Vapauteen podcastin haastattelusta. Kiitos Mikko, kiitos kun sain olla mukana. No niin, oli aivan mahtava puolituntinen. Ei mitään, kiitos paljon, moi moi. Tamara. Kiitos kun kuuntelit Verkosta podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla,